Широкозаді кобили безжально місили зелену траву, леснючу від дощу, від заліза і жорстокості. Кнехти перли звідусюди на селище, гнали чим дуж, Щоб не дати схаменутися, зібратися для опору, Текти, сховатися, летіли мовчки. Тільки постогнувала щось тяжко у червах, кінських, Та чмокла під копитами твань. «Перша оселя!» «Вогонь під покерівлю!» Зіскакують коней, висаджують двері, падають у хижу разом з дверима. Сухо, тьмало, пахне зіллям і хлібом, пусто. Дим над хижею, людей немає. Друга хижа, падає двері. Тьмавість, запах зілля і хліба, нікого. Другий дим, білий, плоско падає на землю. Мокре дерево не хоче горіти, але загориться бо ніхто так не вміє палити, як браві кнехти Маркграфа Генріха, сина Удопового. Третій дим, четвертий, п'ятий, де люди, де крики, де стогани, де плачі. Віз крайніх хосель виганяють худобу свиней, тягнуть збіжжа, шукають хутер, срібла, збирають зброю. Запихаються м'ясом, жадібно хлепчуть холодні меди і смачне славянське пиво. Облиті бороди, заліплені вуса, розплямкані губи. Де люди, де кров. Ще дими, ще. І крик, жіночий, пронизливий, безнадійний. Дими падають на землю, крик б'є в небо, Але теж падає, як підбитий птах. На жінку навалюється відразу троє. Гвалтують посеред вулиці в багнюці, під дощем. Хапливо, жадібно, страшно. Гвалтують уже мертву. Бо ж причава, кричати вони не дозволять тут нікому. Затоптують жінку кіньми, валять двері, підкладають вогонь під покрівлі, женуть худобу. Ага, хтось утікає, бий, нас догін з писом, Дитина, бий, ще хтось утікає, доганяй, Заганяй назад, перепиняюся їх, Ще жінка, вали на землю, немовлям, За ноги й головою об стіну, чоловік по черепу. Враз прискакав кнехт, Величезний шолом з'їхав на вухо, марми перекривлена радісною нетерплячкою. Весілля, яке де, дурню, тут весілля. У цих свиней у собах слов'янських. Весілля. ревів кнехти далі до маркграфа. А зсередини, безтурботного досі селища, ще мить тому розгуляні розвеселені. Бігли жінки, рвали на собі волосся, хапали дітей, когось кликали. Дітвора плакала, все бігло на осліп, просто під рицарські кобили, під мечі, на застави, якими заткнуто всі виходи з селища. Чоловіки ще десь барилися. Хто вискакував першим, то падав під ударами кнехтів, бо біг або ж голіруч, або самотою з дрюком чи коротким ножем. Тоді надбігли ті, хто зумів хопити довгий список або сокиру на довгім держаку. По черепу бий! Рубали, топтали кіньми, обеззброє не гнали докупи з худобою, свиньми, з псами. Корови ревли, собаки вили, кричали десь з розпачені жінки. Чоловіки лежали з розрубаними черепами. Валялися вбиті діти. Прискакав з почтом Марк Граф, Хижа нетерплячка била з його довгої постаті закутої в заліза. «Молода, де молода, де весілля, чорти його бери, громий блискавиці, собачі свині, свинячі собаки, де? Забігай, переймай, хапай, не випускай!» По розхлюстаному багновищу в башку скачуть кобили з залізними вершниками. Ніхто не втече, ніхто не порятується, ніхто не вціліє. а а а Маленька дівчинка вискочила з палаючої хижи, знитявлено закрутилася, чорні коні, рудий вогонь, ядучий дим, рикання чужинців, регіт, страх, смерть. Куди? Побігла до священного дуба, забилася в дупло, затулила рученятами очі, маленька, тоненька, біловолоса, як і в праксі. Знайшли, витягли, убили коло дуба. Хтось хотів запалити дуба, інші наглили «Жени, лови, бий!» Молоді з родичами не вчинили навіть опору, ждали милості. Вийшли з за столів, повних наїдків і напитків. Молода у віночку, у червоних слов'янських шатах, молодий, гожий, дужий, високий. «Я жив!» Рвали молодого від невісти. Крутили ремінячим, Валили на землю весільних гостей, В'язали, то вчиняв опір, Догорубали, швидко вправно хижо. Марграф із скобили, Бігцем до весільної палати. Вразили його просторість і ошатність. Роги турів лосів на стінах, Хутра, клими, зброя. Лави і столи півколом, Посередині священне вогнище, три ніг для котла, бочка пива, бочка меду, конови з вином, дзиглі триніжні з вигідними опертями, на столах гори наїдків, печені поросяти, гуси, журавлі лебеді, ведмежатина, випрятина, оленина, грибне пахоще аж у шлунку, на кованих залізом скринях великі ведмежі шкури, очі у ведмедів. Бурштинові світяться золотом. А хто тепер усьому хазяїн? Він, Марк, Граф, Генріх. Кнехти тримали невісту. Молодого не відводили, хай бачить. Рвався з міцних рук, стогнав. Рот мав зав'язаний шкураттям. Страждання билося йому в очах, страждання від безсилля. Невіста ще не могла стямитися, не розуміла, не вірила. На неї насувався високий з гадючою валівкою. Величезний шолом пожбурив, меч відкинув, дряпав руками по панциру. «Кнехти іржали, як жеребці! Не знімай панцира, хай спробує нашого заліза!»